Rëvdatët dhe falendërimët janë vetëm për Allahun Subhanehu wa Teala Zotin tone falendërojmë për e ti falë dhe udhëzim kërëkojmë salawatët dhe selamet për shëndetet më të mira bi për nga mberi në fundit Muhammed Mustafan Alehi Salatë vë Selam Bi shokët e ti besë ne këmbi familjen e ti të ndërshme dhe mbi qdo musliman i cili e ndjekë rrugën e Muhammedit me të mira dhe në ditë në fundit e kësaj bote Nëndëruar dhe zërë, dhe të vazhdojmë që Të flasim në një varë këtë ri të ligeratave pas përfundimit të gjuzit amme Kë filluam nga fjala Zotë i Gjellë Gjellaluhu amme jetese alun Dherit e fjala Allahut Subhanehu ve Teala Kull e'udhu bi Rabbin Nes Me gjithë se fjala Allahut është fjala mëjmir Pra Kurani është të zhimi mëjmir Ne dhe paralelë dhe shoqërua shem Kur'anin kemi edhe shpalljen tjetër e cila është hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj do të nisim që disa prej religjëratave si varg të flasim nga hadithat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne mundyrçi ti ngjizim dhe ti bashkojm dy shpalljet që ka thënë sallallahu alaihi wasallam Allahumma Kur'anin, më ka dhënë edhe një edhe një tjetër. Dhe ajo është urdësia e fjalëve të mia siç ka thën Sallallahu alaihi wasallam në një hadith që ka thënë mësh dhon fjala përmbledhëse pra në një fjali në një fjalë pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam përmbledh një grumbull të madh të porosive dhe musimeve ashtu siç është e njohur kush ka dëgjuar hadithe të pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam kemi shumë por s'do të fillojmë nga një porosij Për mbledhë se Nga jo e, Egoja e fuqishme E cila po frië dhe po vaditet në ta Shumë teka Shumë qeife Sot njerëzit i kanë shëndru në qëllime Në jetë E kështëmerat Pra jetojnë për teka Jetojnë për epshe dhe qeife Dhe harojnë se epshe dhe qeifi është sikur buka dhe uj Nuk jetohet për to Po jetohet me to pra Nuk jetohet Por hir të tjerë, por jetohet me to në kuptimin se ato janë si vesile për mëmrid dikun tjetër, por se njerëzit në këtë në këtë kohë dhe në këtë zaman, nëse i pyet për dikun tjetër, për diçka, për hir të diçkaje, zorr e japin, e japin javapin. Do të ndalim me një hadith që seve ka transmetuar Imam Ahmedi, e ka transmetuar gjithashtu Imam Hakimi dhe Imam Tabarani në librat e tyre. Të të Dhe së ti kam përmlejt nga hadithet të pengamberit sallallahu aleyhi wa sallam Nga sahabia i njohër Abdullah ibn Amr ibn al-As Shoki pengamberit sallallahu aleyhi wa sallam Në këtë hadith, pengamberi aleyhi salatu sallam në ka përmlejt një urësi Dhe urësia, ka thënë aleyhi salatu sallam, është gjëja që ne kërkon pësimtare Në dhe ka thënë balët u tulli mu'minë dhe sintari u thosin jallën e mirë, por o si e cilaj duot në këtë botë jonë e arrit, kaq e kërkon sikur kur i hu. Dallë sintari me vërtetën oksijen në taftimin mirëtopa. E mirëtopa, jo. Sintari kërkon ucien sikur diçka kur i ta hu. A dhet kurëytës Imam Shafi'i rahimehullah, ithan tushkur kon fi tarbiyah për mua eduko për mua për më u këtë dhejnë, për më ka lipë në karakterë dhe në tabiatë, dhe më ka njëri serios, i thënë që shë e lipë këtë edukatë, të e lipë si kur një gruje që ka e lipë e vladin, e vetë që ka i ka humë, e e ka hasret. Kështu e lipë i thënë e tërbijën dhe edukatë. Një gruje i ka humë e vladin, e ka veshë një, e ka hasret dhe i ka humë. A më në në me paramenu që e gruje si e lipat e vladin, امام شافعي او constructs نزله سايعي سايعي 742 مات دوتين منن اول <سؤال> ذلك على النبي عليه الصلاه والسلام ونلته 100 من صفحه 253 من النبي عليه الصلاه والسلام فرنسا برنامج حقيقي على نيتك في طالب التطورات التكنولوجيه Këtër'u që ma t'inqë, këtërë të rrëjë në këtërë, në këtërë, në këtërë, në këtërë, në këtërë, në këtërë, në këtërë, në këtërë. E her pas here, Allah umë një në shmejtë që në komponirë individualë. Cikur përshemë, më pirat e kësaj botë janë shumë dënumë, por janë të një në të të një në një shumë por por shemb dhe pije dhe material për shemb në numër as shumë sa që ndoshta i krysh mjaftuesi i cilit me pas në nivel të të komoditetit më të lartë po zoti unë ka drejt rishul linçit sti upgrade e ka shenjëri një menzi se ai nxjerr bukën e gojës dhe në njëri po thonë nuk di çka më vjen më parë kanë pa dunia nuk di ai çka më vjen më parë harxën vore është sa më jeni sa arçon tani. Këtu e ka vëzuar. Ataj ka vëzuar kolloke shumë. Këta po. Shum, po mos e moddëj. Për çfarë arsye? Po disa udhësin që e ka vëzuar Zoti on debare këtu etjalla. Pse ai nuk ka qejë nervë risk. Që ta e ki risk. Dikush më thon, po Zoti ka shumë. Ka shumë, por puna jota. Jemi. Puna jota është ajo që ka unë ta kam caktuar ti. Etani. Pasi që nuk mundot njeri më mor këte që me mërë diqka e nga kjo diqka që ka mërë duhet me mërë në gjithë që nëse i thu njerit nëse i thu njeri jutë për para vetës i ki dhët begati dhët mira lej pëjs, merj pëjs me cilin standar dhe kriter dhe kandar kishme i mërë zakonisht njeri kshirë që ka më e mërë nësi i marë matrënësishmet, përna matrënësishmet. Në që këtë liqë dhëtë me funksionu besimtari me, me dunjojën. Në këtë dunjo, së një mërë të i këtë. Pra, që këtë thua të i, këtu ka shumë, mërë i do, le i do, së një mërë. Apo, e tani, kur neve na vjene kështu kuna, qëka dhëtë me morë, qëka dhëtë me lanë, në gjevabin, qëka dhëtë me morë, qëka dhëtë me lanë, do Këtë hadit, a.s. Neve në mësën Se në këtë dunja, do e mos këne marrën këtë pik E thot, a.s. A tja u tregoj une Katër gjëra Si ti mirës që të katër Hicë më sumërzit nëse Ske mërë mo Pra Thot, a.s. A tja u tregoj katër pun Nëse arrim për kësaj dunja e minë zjer E mas këtëne katërve Nëse vjenë diqka, elhamdulillah Ma dhja vetë haditi Argumenton se ka mundësima Nërë diqka tjetër Por nëse zvjenë, mos u mërzit Cilat janë këto katër Pra kjo është si gjevabi i gjevabi Iksaj pykje Tani Për nga mërja lejtë sëvatë të selam Para se më na i dhonë këto katër Në këto katër në mësërnë dhe kriteri në, në këto katër në mësërnë dhe kriteri O shemë Nëse i kishar një anit mundësia në biznisën e vend, tretinë e vend, të funën e vend Mi pitu, për shembol Mi cilën mi euro Për një herë Për një akt dore Për një herë Me sharë Mërënaj I për marë punaj mërënaj Apo mu fua për shembol kriminal E dhe i mërë Në ty, dhe i mërë Apo Shkajarës në që marë? O dijo, pe marë më sti grinë, pe marë si tiritekin, pe marë dyrat pila parët. Njerëzit e dunja, që marë dhe të beri parën, që ka dhe të me foljë, edhe keti thotë, që ka duhet prej rejnave? Apo? Tanisa Allahu a.shtëm, në dreve në mësërë, që të një një, që një marë, një krejt, apo? Mështë në mështë në mërë, që ka në mërë? N me militandar, me qëtër militandar, kërtisje matin me levërdit sajë bote. E neve namsona rejësaratu në selam që të masin me këtëndarine ujda, këtëndar këtë këtë në omaz në një. Akëtë të një kamëraqinë, të të të të jetë dhe kërtit, kërë, raport me njërën, raport me familje, raport me meqë, e së të nëral kërtit përët të kërtar leje një, nërë njërën. طبعا في منصور و بركين تشانا بس بالك طبعا في سالي طبعا هذا هو في هذه الفتره زلم اربع اذا كان في ابو عمره مشته تحت الجره طبعا ابو عبد الله تحت الجره سيدي كيش و سوموذيكا كوبيدونيو ديتا في الجره كيشو e poshë pocij përpoj është e ka uqë i se dunjoje që ta një në se nga tërmi poshë pocij që ka uqë i se dunjoje a kebë nga të që ka uqë i se dunjoje push stop a kërnu shpozit i dini që gru përpërët përto e ka pasi dëshirës e, e ka më rrdi shumë po pa uqë cërën përpoj poshë pojë një në cërën në cili që e ka dash dikur apo e do dash e do të va do të arvën Esso vale. Porque está todas chegarim, zákonit skandot, piki, por ski, tecnologia. E é que se cumprir a deles, se os gastos em testes em moral. E então, tem alguma coisa de tal, tipo, a dizer tanto. O resultado. Se tivermos todos. E tira qualquer, veste nenhuma opção nuk jam materiale po jam morale dhe shpyrtërore jenë vlera sartë më të prejken me me dohë jenë vlera sartë më të prejken me dohë edhe se gjurëmët e këti që ka i kapë të zitsi prejken me dohë por se në esen të katër kuq ka do të, të lejës si të kish më së mërëzit ma më anena a tjep allohë më a më së më së mërëzit vesh njëra më materiale tri janë shpyrtërë cilat janë apërë po? Openo medali i Soratessara. Siku hadi. Bila kwanza, openo medali i Soratessara. Siku hii, yafikiri. Tokao. Na bara bidene. Siku hii, hadi 201 na 200. Siku nje pa. Yo nera bola da força da nova temporada. Na sika siede recymenti ngamediali i Soratessara. Në në sendarë të anë i dhe e shtritë, që e pa në shumë dhe e ajetë e da e në shumë dhe anë i ka në 104 mëtsurën i 6123 në në së të në shumë dhe e shtritë njëra pejparimeve temelore cilë të të zhjert, a, e të anëzjesë një ajetë e në gjojnë nga përpë ditë për së do gjumë anë fukë. të fukëtë Po përpërëtë njëzve ndë është të nuk e kuptojnë Cilë është të ajajetë? Thoda lohu dhe bare kehojtë يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هنا يا شباب الاولين دعونا نقول بسم الله عز وجل نستغفر الله في الصلاه E nëse të të një fjallë drejta Allahu ja ndrecë ju e ku Ja u falë gjuna E kush i bindët Allahu Dhe për nga mërët Alehi sëratu sëram A i ka fitur shumë E mirë Se ka ardë Bindja ndaj Allahu Dhe për nga mërët Alehi sëratu sëram Si rezultat Këmë ndrim Si rezultat I vejë prës të dujë fjallë drejta Se nuk mundë të njeri Që rrenë në ngu Allahu Nuk mundë Andaj Allahu Gjelluar e kabohë një prejparime femelore të përpanit më një rëna cak a me karna për haditën që janë të e, diskutume që kanë të gytë për nga mërja rejë sa mja rësullallah a, a mundet në qenë besimtari si në qarë ka dhanë mundet a mundet me rangë, këtë gjuna mundet a mundet me pi raki mundet në një harë me vjetë a mundet a mundet dhe kjo në të shtë mdojnë Nathat, a mund t'ja në shumëra me rëj, besimtari, nga kajshu. A në besimtari e ban një gabinë, thotë të gabova. E ban një gjuna, thotë ebana. Kjo t'a lijë me të besimtari, thotë po ebana, unë që të gabova. Besimtari është i përgjeqënë, jep logarit. Po, jep logarit. Në neve e gjenë me të qërë. Salohu nga kërë i përvejnë, te nga bardhe skenat e tëre, shkahtë e kësët dhe ata si qiritin. Ja me drejt. A doja Allah uje dhe jetën e profetit Ibrahimin alayhis salam me kalbat i tifecuar prej pejgamberve, çka thot? Ai të çim shumë shumë ul drejt. Shikoj shumë ul drejt. Drejt ka forca. Edhe ku? Ai Allahu te barakeh udhalla ku ti të çon pejgamberve, çka thonë se shikoi këto vllaznitë tu çka i thotë? Qon drejt. A doj presencive? Ne era të sadhë të momento Kënë hadirë, si të kishë që ta, mësë mërzitë shumë, që e mund janë i, supozo kështu, në në një konë litë që në shumë kollegë me tësatë punojnë zëratin e vendë. Ata kanë të ardhëra që së krasonë me këtë. Dhe së kena ndryshme, sektore ndryshme. Ata kanë rritë shumë, ki ka rritë shumë pak. Mirë për ka fitu, si të pulë hadirë që i folë drejtë. Që ka i thot në nësa? Helbet që të vënëve zvesën që i taunë, këshyri këtas a fiturën, këshyri këtas a rritën, qime që të cu vetën, këshyra e ki që ta, a folë ti drejtë. Edhe në me gjë listë, zakonisht ata të cilët janë të pastër, i thojnë drejtë atë ma me komoditetë. Së është i korruptun, se ka ble kërkush, se në rejtë zhag, apo se pagunë kërk Çka ndoft? Këto thotë throz drejtë. A neve kur themi më thotë throz drejtë nuk vijmë më thotë egër drejtë, aty xhona. E tu fut po throz. E tu më e duat po throz. E ka për njerëz me forçat presioneve, por çka se ti kujt i dorënaj? Po çka se ti duhet e ka vlejata. Ai sulme po. Ai më vog drema ishka et. Kirri gofitina. E jidesa drejt aty dhe auje qe po menjem Musa në rreth sa vaktërat çka po bërmbe po shkon te era ulet e i votave dhe asojon çao e gjero bunuve te israelit te sognoni te shifitrazni dot e kanac te zuluurde pa se çopa dot si dhe karakter që e të formërën vësim darin si vësim darin dhe njerën si njerën që e është ajo si kul hadith Atoj për nga më viri Alehi Salatu Shram nga Halilë këtën që nga të nga të njëri mamë Bukhariju këtën Alehi Salatu Shram njerë jë thotë drejnë for drejnë deri me një nivellë sa që pjenë pozitë të njëherë atëm drejnë që mundën më aprishë të rezijë apo mundën më aprishë të rezijë O jetë të harën rrësullë Edhe Dhe një harë edhe kuronë në krizë O të pofën drejtë Deri sanë ku të venen e kësipozita O në aju normal të këtë në drejtë O dhe ku të venen në krizë këtë në drejtë Tale i salatu sanë Deri sa Allahu e shkruun I drejtë Dhe pas taj ku të shruje i drejtë e për një këtë Këtë në dhe një tjetërë Këtë në tjetërë Këtë në tjetërë Këtë në tjet e këtë grize ajë manëvrënë që shme ndrejtë a shemërenën dhe sa allah e shumë rënacak e ku ta shkuje rënacak përsh të një zjarë allah në rrënë drejtsija dhe të fonurit i të rejtë në transparent të nërënër janë të elementit dhe cita e të po pojnë dhe u në tata e lëllu anë dojt apë nga medal e i sebat e seram një prej 4 dhe nëse i ki së mërëzit qokë e sot në na pojnë që ka pojtëtojna Nështë të ngeve të rejtë Këtë të duha ki parë o burë Këtë nxerë do dhe një dinar Kërë banë do një manovën nxerë pare Këtë se ka u përra Sot do është me që ka pa po, Që ka të ndjertë peshore e materialit Pojë mi dhonë dikuj Shka më pare po Këtë ju ka Këtë përra Këtë se përra Këtë se përra Këtë se përra Këtë se përra Sot mundohen me Edhe me hek si vlerë këta Mundoh Edha ajq ka e ka huk, pak të tiri me ka ti që ka huk Sot dhe në heke Kish, kusit që e ke huk Në heke mërzihim komplet Ma tjepen, budet me qurën t'i e për i bim Dhe ja, taj në t'yret me Në po e ka për parinore dhe karaktere këllu t'i fitofare Ti bën palën koa, s'ka spremton koa Apo thë njërën s'premton koa, du t'men gjerë dinari Në për nësat për djo Nuk gjerët dinari dhe le vërdigrat e qëti Në parim dhe në tatim, Polmurit Kujet drejt A të e ka thanë Sallallahu Se njën nga luftat e mloja Qe e banë besimtari është mi a thanë Sull parit Sullum qarën Qarën vë ty Qarën vë ty Po shërran që Por që Ta rrinë njerëzit Në sëti ka zhjet Allahu të parën Kështë e parën Po të polurit Drejt Po shprejt si cilë Sëti ka përmete Nga beri Sallallahu Qali Yusif. Posaqadan. Dadaiu al-amane. Ata hifz al-amane. Ma yrud amane. Posaq, desa ke arrit u po njer i cili i beson. Njer ne po çti po si beson. Po çti besoi. Çti leja amane. Dotalesa, desa ke çilti posu mund të sa të pavu kitinë. Se, se çkjo vëri arrit. Ndë me arritë në, në nivellë Njështë me dhonë Palaj si besoj këtira Ky me pas miliarda Së vlejnë ku gjokëta Në esenës nuk vlejnë Aja e zemet a vlejnë Aja e ku këtër Në esenës nuk vlejnë Se pëse nuk ka maranë Dhe ma, ma kri Se sa njerit me dhonë Si besojnë në natinë Ka njerit Thoj 2-3 orë Thoj 2-3 orë Në njështë i dhonë E se zemë për palaj këtira Se si ka kur këm bunë Abo, e di për korupcionin e ti, për rejnat e ti, për dolaverat e ti, ekshtë të mërat. A ka maran se ka që? Nuk ka maran. Këtë do të lejë i Salat Besal. E, e dyta për i katër të vejnë, nëse arrimë në këtë një një mizanë, në këmë vleva, që dhe është ajo, bukën, bestikë, i amanet, i fjallës. Sa, të radën e të njës, që ka njës të vdojnë, që ti kisha arrimja në pasurim në marunë luftonin për që ka këpesa tina të drejt me gjitha të parët që ka imanin të ajsi mërni a bo, luftonin në grejna a më parët nuk ja e pëshin asë vëllavit ven lej, mami, dhe të lejë më mirë të më më mësa më të sigur të i ki që i duzhë më mërë qatë sa i ke lan i mërë të Muhamedi a.s. që i në hulë emin që i thëshin këja njërja manetit këjë nuk ta projekt i pasurien Kjo i formum që është tuk të sunen djerë prej pre karakterit atina Andaj është shumë në nësi njëri u mukan Zotnija manetit Mi besu njërëzit Ska ma fështirë se me hum autoritetin në manet Andaj Allah u të bare kjo vëtjena Njëra prej gjera dhe se në ka kërkun Kur'an në, Kur në monir të urdhit Emër Urdhër Shka të të Allah u të bare kjo vëtjena Eufu bil uqund Qonin vend marveshet e juve A? Qonin vend marveshet e juve Dhe mbani amanetet Mbani amanetet Dhe na jetë tjetër zotë i onë të barë kjo e tjala Kër e ka përmen traftin ndaj zotë i dhe pengamirit a.s. E ka përmen amanetet Thëdë Allahu Gjellu ala Wa la të khunu Allahe wa Rasule Wa të khunu amanetikum Thëdë Allahu Gjellu ala Mose të rathani Allahun Mose i thujti Allahut Po, Zot, ti e nja E mësa një sëngon Po, Allah, tim ki kriju, tim furnizon A ma ku thërë është i hajja në salat Ska në nga këtune Se une kam pun tjera Kjo të rathin dhe Allahut Ti knepi thu, po, Zot, ti të kam Zot Kne kur thira i sënë vijer A munë është njarët mi thënë Dost kam shumë du, maj miri i jeti Për mu e maj vlefshmi Kur thira i se si a cilë telefonit edhe dhush, kam thyrbe, që kur do, do, kanë jarëve, edhe zahmeti ze, apo, i kapë një siklet, ta shë e zoni, apo, ata e din dërgjithetit, kë i thyr, hajja, lës salaj, hajë, falu, ku që do thyr, muhezin nuk thyr, muhezin e, e, e luan, dhe e plëtson amanetin e e Mohameda, e që i ka dhonë, thyrnë e mën zotit, e tani, ti i githa Allahut, o zot, ty i të kam zot, Muhammed e samë i ka thonë, ty të kanë pengam barë Dhaj kërë thotë dishka, ti thua, a bashështu ashta A du të me ndjekë pikë për pike Muhammed e samë E që ka mundësi, mi thonë, edhe pengam barë Edhe zë ndjekë pikë për pike Qëka të dolo u gjeluala? Mose të rathoni Allah unë dhe pengam samë Pse? E ti të rathoni amanetet e juve E arabve Ju ka ardhë shumë, më dalë, mi u thonë Hispe mojsh amanetin Për një lavë ka kris lufta Ta e majnë me njërzë plesht ma, ma djetër. Su so, u ka në ranë, mi thonë, që kise ma fjallën. Ranë u ka një ka, do shta kitë familin e, e ka një losë dhe e ka përlyje për dikani që njësë e ka majtë fjallën. Dhe në Kur'anë shumë e ma dhe kjo, mësë me majtë fjallën, mësë më ka një amanetit. Qka të ale i sabatës e jam? Nëse arrinë më ka njëri besnik i amanetit, he që më së mërëzit që ka hupë në hup t A rrindit që ka tjetër? Moski, moski dertë Qoftë edhe në zamanin ton Që nëse ija e amanetit Zdoj njërzit Njërzit nuk kanë që fësot më kanë të transparent Në vijë, jo ja, Duhet më kanë jash vijë Si dushme përbaru Në këtë kët dunja Andajta Alei Salatës Seram Ruajtja e amanetit E treta Thapin nga Meri Salallahu Alei Sallem Nëse ta jebë zoti Mëndësin me e marë Husnul khalika Me pas karakter të mir Musumë rëzit që ka hupa ande E karakteri i mir Qëfar peshën ka në Kur'an? Karakteri i mir në Kur'an Vjen në nivellet i manit Për nga merin ton sallallahu aleyhi sallam E kanë pyti sasabë Ja rësullallah Kush janë njërzit matë nga të për muslimanve Me ty në gjennët Shukur farë, përpytje i gambo për nga meit tonë sallallahu aleyhisillim Cilet njërt për muslimanve janë man nga ty në gjëndet A dhishka është një fatkeci Se sot njërtësit nuk, nuk ban përstupje kjo përpytje Sot muslimanve fatkecisht me shumë mjerim A i ban sot ne, nevan, a ban përstupje Mukon nga të për nga meit tonë Sinqerish mu përgjith Apo, s'ta ban përstupje shumë Mukon nga të mire, mire ani Apo, shtu e thoi nj Dersa sahabe dhe mosam, at shumë e vlerësonin Muhamed Zam se e ka xhir Allahu xhel xelalu. A mundojmë me para mendoj, a mundojmë me para mendu se Zoti i ontë bare kjo etana pikë tet miliardave njerëz që janë drejtuar deri në kiamet e ka xhir këtë njerëz, mu kanë i dërguar i ja Allahut. Allahu Allah, ka thënë, ti ti fol në mendtë. Unë ti kam të fol ti për çelë fjalën. Sa është e madhe kjo? Kjo është shumë e madhe. Andaj shiko sa habet janë jashtë Allah. Kushom nga ti në mëjlis dhërat, jannat. Çka i thabën atë sahabe? E hasinukum akhlaka Shka ata pi juve Qka i kan karakteret më të mira Ata pi juve Qka i kan tabiatet më të mira Dhe në hadith jetër tha Alevi Salatu e Seram A të ju të regoj puni njëri që i në gjennat shpejt Tha në poja, shu Allah Tha në gjdoj gjdo i let I but Me karakter të mir I let kër të fol I let kër shet dhe kër blen Apo Dhe i letë kur ki i raport me ta Ka do njërës aqë letë janë ki qef me nejt me ta Do njërës aqë tranë janë Aqë raport jo me ta Shumë i si kletë qëmë thuj shala ma shpetë sosët E lërgona për këtina Tha vë mësam Ki dyti anë ka gjenemi Nërsa këj bari I ciljo i letë, i letë në qitje I letë raport Tha këj është për banorëve gjenetit E lusëve Allah në lau të ma për të në Andetha për nga mbedi Në Mosu mërëzit që ka ke hu pikë pik saj dunjoje Adhe nuk është Nuk është kjo bod vetë me fitu materiali Nuk është vetë me pas pare Nuk është ty vetë me pas një post Po është puna A i ki këto karaktere A e thu drejten A e ma manetin Edhe a ki karakter Qka tha le i salatu sëram Ua husnu khalikatin Dhe me pas moral të mir Dhe adha u gjelola kule rafdroj Muhammedin sallallahu alai sallam Qka i tha wa innaka la ala khuluqin azim fa o muhammed ti ene ne nje karakter shumë të lartë si sicale. S'mundet me marrësi si sicale. Tani para mendoje, para mendoje vetë vetë një një skenë shpejt nga kjo që ai ka, ka përmendë pejgamberi sam prej moraleve të mira. Me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si model. Njëri pinëve më pas autoritet. E para. U shtar e dyta. Ha. I ngojët fjala sa talë vizë e krye Dhe është pe nga mbar Këta nuk mëna në me përna mëndu Këto trija tjera mënu me përna mëndu Me pas autoritet, ushtar dhe dëngojnë ata Apo? Dëngojnë Cili pëj neve dhe cili pëj njerë zëmbot Unë e sfidoj si cili me pas lexu një histori Të një një mbreti, të një mperandori, të një krijetari Ma djekë të janë nalt Të dhe një administratori që me letra punën Me arë një një në zyra ati dhe me e pështyje Dhe me e ka përfiti Dhe ajë me të levizmën Më në mundet ati mu i më o sharrë Shikoni më më më sëmë Medine Medine Ati o kone bubekri, o meri, o thmani, aliju Ka pas, bu, ratë mëdoj Levizja e gishtit Shkonaj Por shka ka ndodhë Ka arë një njëri prinsh këtin E ka ka përfiti më më më sëmë Ka dhonë O ti, berën përën përën Dhe këtë do përfiti Deri sa dhët transmitusi Damart i dilëshin Pit pi strëngumës Dhe banë në hugjumë sahabët E shloj Tha Qka do në? Tha du pare Të ka do në tja loj shumë pare Dhe bërëm edhe muë Sa ta e shifë që si pengavar Ky bërë një pare Ky bërë bon pare Bërëm pare Tha tjopë të pare Atëherë Kuru që ditë se qëfar ga dishmërije kështë kë, ky Mi bë këti dhe nuk i bani Tha unë e tashë dëshmoj se ti i dërguri Allah A mbunet që ta me bë dikush? Me të hinti dikush në duqan Dhe me të bë që shtu Shka i bën beti Hajde shka i bën do shta i shkon E proces shumë ma i lart Shka i thua më spakti Hajde se një a thunë fëtir sa, sa i keqa po Mbunet më, më konaj Do një, do një poz me pozicion lart Se një a thunë fëtir Shka i thunë veti be? Këtë ka të më shka i thunë veti, këtë që kështë i shpia, shka i thua, një volim të ofendime, më më në samë nuk e bani këta, nuk e bani këta ja pranoj, thahin, dhe nuk i me të zhikë kur gjo, nuk i me të zhikë kur gjo, një anë i pineve, dikush mi a thonë një fjalë, di avë së në rirahat, një muj, e ka dë, dë njërës alama i në qijën, alama këmgullë sa kur, thotë si foli. Më apru Hoxhën thot, hiç be hiç kërkan mos pabër. Si foli korr. Se, sepse ashtu janë njerëzit të lidhur për egon të të e tyre. E mohom sa mish të shtirum bi egos. Çka i tha Allahu, vërtetë ke karakterin shumë të dobë. Tha vullai Ibn Abbasi dhe me këtë të kenë bëu pejgamber. Pse ka bëu pejgamber? Sepse i në duron ti do. Amë në duron ti. Ti amo në duron. Kë nuk oni rast. Sa rase i ka ndodhur Sallallahu alejhi dhe sellem. E kanë shohë, e kanë ofendue, e i kanë bëu gjëra të liga të çot, njeriu normal Andaj ka prej orientalistave të sëtë nuk i kanë besu Muhamedit Alei Salat e Seram, e kanë citu, ka danë unës lebajqëta. Një titull me pas, një libur me pas dalë ati në treg, edhe dikush me shahë ata. A i minjarë dhëtë të drejtet e autorit në policier i pa da. E mohëmësam jo. Mohëmësam i ka të drejtet, të drejtet matë mëdhe që si ka njërin në fëtyr tokës. Me gjitha ta, me gjitha ta, është matë tolerandi dhe gjithve është ma të lerantin ndaj gjithve Alehi Salatu Selam Andaj, vë husnu khalikatin ka isa, Nëse e fiton që ta Nëse ta mundëson Allah me pos karakter Mukani moral qëm E ki të bijatin që Allah të ka zjedh me ta Masu mërzit që ka upik sa i dunjoje Pastaj, a vjen për do nasa zvjen Nëse vjen Mirë se ard mirë po, Edhe nëse vjen do të ashovni me shartin e fundit Dhe me cilsin e fundit Thot Alehi Salatu Selam Dhe katër ta Dhe veç kjo materiale E para ke me fol drejt Allah me ta mundcu me fol drejt Me rujt amanetin Me pas karakterin dhe tabiatin e mir Me moral të lartë Dhe e katërta Ua iffetun fitur me tin Thare i salatës seram Dhe qatë buk shka e ha Mukan e pas tërpi halalit Kjo është e vetëme që e ka përnuim, ma, ma me sam, prej, prej gjërave të satë, ti du shmi fitu për kësaj dunjoje, e nëse arrinë, mësumë mërzit. Nësa Allah u ta mundëson me angë halal, pak, pak, halal, mësumë mërzit. Diku që ka sofrë më të madhe, shka problem, të ekipi halalit. Andaj thale i salatu e selam, nëse që të ka të rgjera i ki, që i ka fillimin e hadithit, tha ma, la alejke ma faqe kemi në dunja, heqë mësumë mërzit q E tani, qka mundët me t'hup i kse të njoje? Mundët me t'hup shumë, pa musu mërzit. Pse, nësë i kisë të katër, qka t'duhet ma shumë? Han Halal, je i moral qëmë, ki karakter, e mana manetin, dhe e folë të drejten, a ka njeri ma i formumë se që si ka që? Njani i ka 1 miljard, pa rëna cakë, shka i duhet be? Njani i ka 2 miljard, euro, pa alkoli alko qarë, shka i duhet atina? Njani ka pasuri E dini në Suedi Hini legjoni Hini keti kini telefonat sot Telefonat e meqëm Hini shuën në Suedi Dhe në Zviter E pas taj në vendet tjera E dini Suedia Suedia është vendi me më komoditetin lar, Luft, subo, të lartë në dunja Luftë cu bo që 3-400 vjetat Ka në pare nivelli maj vogëli atin me Ka pare sa nivell të Gjermande që ka janë ka punojnë atë e ditë ato apo njëse është ë, shëshri sociali cila i siguronë si cëllit pare me zhida ta komoditetin e ka matë lartë ta adhët i ka matë lartë ta vetë vërra se në dunja janë matë mdoja pse pare ka ma shumë sa i shka punojnë si mungon kur gjatë që të si ka vritët ma shumë pse sepse nuk jetojnë me parimët e sa të zotje ka zhë ty sa të dush ha Su në hek pas taj atë mërzijin mënajna që ka të mëlejdo Atë dë boshllokin mënajna që ka të mëlejdo Që ka thale i salatu shëram Dhe qikoni ke që prej Dhe atë që ka e ha tjetë e pasër Dhe atë që ka e ha tjetë e pasër Tjetë pak po tjetë e pasër Muhammed i salatu shëllem ka pas raste Që nuk ka anë pos disa hurma ditës A me janë konë hadhal Ato hurma janë më së drejta sesë këto fabrika të këto plot plot pasanikëve, pse? Se ato urma për pastërtijes kanë që Allahu ka e ka kabull. E Allahu jep edhe hyjvan me hungër, por që nuk çon peshë te Zoti. Ande tha Ali sallallahu selam, nëse njani pi juve imrin çdo katër gjera, mos të mrzitë çka i hub ma andej. E para, me foltë drejtën. E dita, me mbajt amanetin. E treta, më kanë të moral që më dhe më karakter. Dhe katrëta, Allahun, e katërta me hang për hallallit. Na elulshme Allahun, qe Allah na mundson me fitupin këto katër xërave. Elulshme Zotin tonte barekehu teala, qe Zoti i Onjë i Gjelal nuk na mundson me përfitue prej haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Elulshme Allahun i Gjelal, qe Allahu te barekehu teala na mundson me di Kur'anin, me di hadithe në Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Elulshme Allahun te barekehu teala, qe Zoti i Onjë i Gjelal i timbuz zemrat tona me iman, timbuz zemrat tona me moral, tim ban gjimtyrët tona gjimtyrë të sa i nënshtrohen Zotit tonte barekehu teala. Aqulu qawli hadha. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين